شو تو دني او سوی تر وو نفس کوم واقعيات شي علاوه دغه دته د څوې فنه غینا باز نور واقعيات چاغه هم په نا هم کا د هجرت نواد وہ خوب وزیر چھی بھائی کسس سریعی رہی تو بھوکنا بعد نبی علیہ السلام بیاسو سریعی لگلی باہت سریعی کے یو سریع دوہ یعنیب نے حسن فزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ د په نو تميمو په سيلي غليو نبي عليه السلام تام دیبا مزه مزل نکاو چاغه خلکو ته پتهونه لې نه دروازه با دوی یو ترپ ټو او د شپې به مزلو اخر دا چی دیل تور سهل بلاره یو یوولس کسان اونیول او بیا غم محلی لاکی طورس دنوال تم یوولس خزی صدیر سپوری معشومان دا کسانی مدینه تراوست او ده قید کل دیو صحابی بکورگی او صحابی نمو رملا بنت حارس دادیرا مالدارا خزوا رملا دې مدینه کی او پورا یو حویلی و چاگی کبا نبی علیہ السلام کلم میل مانا وفدون را او داسې معزز خلق بو جممات کې د پې کې دونوو هغې که یعنی د غې وخت کی ای دو پسې ډارک پور ته او بهمت د دغه قیان واپس کړو دا, دا, دا ابن حسن فزاري چې دی که نه رزی لانو دی د پته مکې نرو مسلمان شو او فتح مکین روشتو تا حالی بجلینیو جرنیٹر بندیگا و کلاویگا نخفلو تا حالی دیدا فتح مکین آباد مسلمان شویو دادو غزوِ خنین و طائف کی شرک شو دیدا فتح مالفت القلوب ناو نو نبی علیہ السلام د دد تعالی په قلب د پار دلا دا هونن باغ غنیمت کې سلو خان ور کړو خو بیا د نبی علیہ السلام د وادات نابات چون کې د او سردارو نو دمر تا شو آو توله ح چې د نبوت دعویې کړې و ناغسر مرګ لري شی وو بیا د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی او حضور کې بیا دواره اسلام قبول نکړې وو نو یو شریعت واه دامدا تبوک نا باد شه وو بل شریعتا نبی له صلوات و سلام یې او اله اقدا تبعاله ها غیت صحابه کرام لیگلیو دبنو خسعم خلق و دیوان دی امیر مقرر شئو قطبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دادا سفر پا میاش کی لیگلیو دسر یوشل کسان کلد او دبنو خسعم قبیلی تربتے لیگلیو داغی علاقی تے تبالاوی او نبی علیہ السلام او تو ویلو شي په دیبا نا صافه حمله کوي دا څومره چې سریوي یاداسه کسان دي غلي شو نو دي چرته خلاف ورزه پکړې دا مخې مونږ سریو کوي دا اسي ورته غنو خپدې سره داسه خلاف ورزي شيطانی د مسلمانانو د بیت المال سارو ته نقصان رسولي چرته مسلمانانو نقصان رسولي نو نبی علیہ السلام بار پسی کسانو او دوی لس نو پا او خانو بانده تلیو کسان نو لس خانو واسا نو نمبر په با نمبر بانده با باغا او خانو سپر کاؤ دوی چلتا سا نزدیشونی یو او سڑیونی و او د لاکی قبیلی ناغنی تا پوس کاؤ خلک سوشو کم زیدی لارا کم دا اگه چگی سوری شورو تیز چگی واری مطلب داو خپل قوم خبرو چر باندرال بس صحاب کرام او اچ چه دا قوز من تا نقصان رسی دیورل بی حمله اکڑا او او گڑی بیزی او دا نور غنیمت اغیت روڑو او دلتا چبیت بیا که غنیمت نیای و مجاہد تا سلور سلورو خان او کو خان نو غړې نو ته یو اوخ په بدل کې لس غړې برابر کړې لس غړې بي ځای نو تګه صحابي دغلط تللو او د دي بنو د یو بنو خصام د عبادت زو یعنی بتخانه والے اي تبع ذل دول خلاصہ التے یو بوته داغنوم خلاصو دی په سی بیا نبی علیہ السلام یو بل صحابی جریب بین رزی دی کلیله جریبن عبد الله بن جلی رضی اللہ عنہ دا واقع وبرو سوراش دی لری گلو چې لارشی یو دغه بوته مات کیو دغه درگاه ول ختمه کی بل سريه شو دا زحاق بن سفیان کلابی بنو کلاب تلې ګره بنو کلابی او قبیلو دار ربی اول که شویده پدغنه هم که علمان بنو کلابی دارگی او شاو خو قرطاوه و تاوی قرطا نو نبی علیه صلات و السلام دقل دار دار سوحابی او دوی سر یو بل سوحابی دی اون دار دقی قبیلی دی چه حاصیت بین سلمان قرد ویلی کی ده دغی قبیلی و قرطان و قرد دیلی بلیو ده نجت تربت یو علاقا وی نو دوی چی گلال تورا سیدن ناغ ته دعوت ورک د جنگ نمخ کی چې اسلام قبولی که ناغی اسلام قبولنو که انکاری وک نو ده دغی صحابی ده ده آسیت بین سلمان قرد پلارو هم ده دشمنانو کیا ہو یعنی ده گی قبیلہ کی نو ده ده اقبل اسلام پلارتا د اسلام دعوت ورک تغلق کم تا در سپیکر معمولی کم تا د اسلام دعوت ورک ناغ اسلام قبول نکخو امان اوغس مال امن راکی نو زوه تا امان ورکا اچه امان ورکا نو دا خپل زوی او اسلام تا کانزلو کلد نو دی زوی د اص پا شاتنو والا نو راوی غورزاو نو چې راوی غورزاو نو دی یک دم پاس داو نیزاو سراو نو په دی زوی باندې و پا دی مسلمانانو حملکولا نو دیکی یو بل سوابی را منده کلده و ويوخه قاتل کي ختم وک نو دغه قبلي و سدا صحابي نبي عليه السلام زحاق بن سفيان لګره او التا دتلو سل صحابه کرام سره شاه سوال دا د صحابیو دا مرګ لري لګلی شو خدا کم صحابي چ زحاق بن سفيان دا ډېر بہادر او نر پالوان صحابیو دو باره که بدا مشعوره و چه ده ده برابر ده او ده بدا نبی علیه السلام سوکه کوله نو بدا سه خاص و مقوبه انده بدا سه ردوره نو چه نبی علیه السلام دس ده سه یارا ده سه مساله ده ابدل کدا مایک دلته دا پن بدل کدی دا جنہ خو بني دا س شارټ دغه صحابي دابا نبی علیہ السلام شوقه کول اکثر او د نبی علیہ السلام په سور پلاس با پسر مانے والاو نو نبی علیہ السلام دقل دلگلے ہو بلے او سریع شوی دا دا القمع ابن مجزز مدلجی رضی اللہ تعالی دا جدے طرف دلگلے ہو دا, دا موجودہ جدہ چی دا سمندر غارہ دا دقل نبی علیہ السلام تا اطلاو شوا چه صحبشان فوجیان و نقل و حرکت جدی طرف ته شوروش شو ویل او کسان لی کسان لیدلی شویری چې شو د حبشو طرف نه س با کښتوکې کی دې طرف تر را روانه دګه اخوا افریقا د د افریقې ساید نه س سا کسان راغلی نووي علي سلام ته چې پتو لګین نو دریسه وسواحه کرامې دغه القمه ابن مجزز مدلجی جی رضی الله تعالی او ور او توې ورشه و سره مقابله او دا سحابي القما سردا صحابه سمندر کې سفر وکړو عربسي کیشتو یو کی. جزيره کې چې دوی ال تا ور ور رسیدو عربسي خو چې دي کړه ال تا ورنل نه ایو تخته نه جنگو نشو خدا وا چې دغه د دوی کم مقصد وو سرکارویه اراده ونه هغه په دغه طریقه باندې دفق دا جده علاقه چې دا, دا ساحلی علاقه علاقلا دا اصل آبادا شوهه ده د عثمان رضی الله و دور کې دا سہیلی علاقہ او د نوم جدہ دا او دارنګ د دا دې بنیاد او د دې آبادی دا اصل د عثمان رضی الله تعالی په دور کې شوه د تاسو جدہ وای د دې و جوي جدل ته اصل کې حواله سلام اغا دلته راګو شو و د بارانا جکال الله جنت زول او یاداده چې هغه وي د غلطه دفن دا ځکه آدم علی السلام چې پاتې شوي دغه په دې مکه سرزمين باندې پاتې شوي دلته نو جده وت د دیو دی جوی او څو کوی نه جده تا جدا جد جده تا جدا ځکه وي جدا سل کې کی ویل کیږي فراخه او دې لارې تا نو دا چونکو سمندري ساحل او دا لارو نو د دیو جنې ته جدا جد ویل کېږي بلیو سریا اغه دا علی رضی اللہ تعالی عنہ سریا دا چې نبی علیہ السلام هم په کال ربیول ربیو ثانی کې بنو طے قبیله ته لګره یو مشهور قبیله وا د عربو چې داغه مشر عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ و دی دا پنهم کال ربیول ثانی کې نبی علیہ السلام دی طرف تا سریوله غلو علی رضی اللہ تعالی عنہ د د مشرق چې د د امیر مقرر او بنو توی قبیله ته لیګل دا دا مشهور په عربو کې حاتم تائی دا قبیله ده اته هم تائی د دی وجنه وي چې د بنو توی قبیله حاتم له موه تائی دا الهالاقیه او د نسبت ته نبی علیہ السلام 150 کسان اجر رضی اللہ تعالی ہوتا ورکړه چلاړ شه د کډېر مضبوطه قبيله سلوخان و سرا 500 سن او دی بس یولي گلیش نو په دی التورل او د دې بنوت یو غټ بوته چې دایې نوم ال فولسو نبی علیہ السلام ته اعظم لوکه او غبوت روان کې دی چې التلاړ نو سحر ټیم کې بي دي حمله وکړا نا خلق او تختې دلرو تختې لره دل. دین ازانانا ما شومانو خان غړي بي زي هم غنیمت کړه او اوغه بوت مات کړو د دې چې کوم سردارو عدي حاتم امو تختې شام د اصل کې عربو خو په دغه زمانہ کې د عیسايت قبول کړو عیسايشي عربو یعنی عام مشرکو خو بیا ایسایت قبول کړه نو شام د زګه او چې شام کې اصل کې د حکومت دا اغه روم زیر تسلط د علاقہ و نو ده انته او تخت سره د خزه خزا او وقبلاله تا تخت او خوره وا سفانا رضی الله تعالی ای پرقوا ناغه په قیدانو کې قید شو او دلار او تخت مقابل نشو کولې نو ده الطلع دې ځایي سردارو د دې قبېلې نو د یو په خپل قوم ټیکس لا او اې ته به مرباوي ټیکس او ټیکس شنو د مال سلورمېس ټیکس دا کوي چې غټي زې سرسپينو وغیره نبي دا شو شو چې کم غريبي زه ما شمان نو په دې باندې صحابی مقرر کا ابو قتاده رضی اللہ عنہ چې د مدینه توراسو او کم چې سرسپین مال, مال دولت او غیبانده عبد الله میعثیک مشر مقرر کړل دولت روړل شو نو دا غینا د نبی علیہ السلام په خمس اعتواغس او باقی مجاهدینو کې تقسیم کړ خدایا چې د عادی کم خاندانو کنا غو اې دا قیدیان نو یې لانو تقسیم کړي نبی علیہ الصلات والسلام دیوان یورزه تیری ده د قیادیانو باندې حال احوال معلومول نو د خزې دا خز د جینه سفانا نو دې ته وې چې ستا چې دنو سر پره څوک دې ستا خرچسوکي سر پره څسوک نو دې عدی ابن حاتم ها الزی فرمن الله و رسوله الله رسول نو تختید هغه ندیوته وه هغه دې کې علی رضی الله عنه هو د قعدیان باندې چې نبی علی اسلام کا ارزیده ده د پارچې حال احوال معلوم کیدا جاسوز ورتي مسئلے نو علی رضی الله عنه تبې سفر یاد کړي علی رضی الله عنه وتوی دا پیغمبر ډېر سخی دی نو چې سغواړ او غواړ تدنه چې سوکو غواړي ورکې ا سوالي قبلی خبره د ضرورت د انسان پورکې نو نبی له اسلام جي کلا راغې نو علی رضوان نو د جينې ته اشاره وکړه چې ني موقا لا بارحال د چره نبی له اسلام راغې د وکته سره مساو طور نو نبی له اسلام خپل ساده رفاعي لور کټه والا په سر واچ یوته رسول اللہ دا خدا دي خور دا اعظم مقابله لر ډیر لوی فوج راوستلو او که دیشو که اللہ نوی کلی نمون بانی بی فتح موندلی و موندلی نقصان رسولی او دا دا نبوت پاک مبارک سادر ده دا دا دشمن د خور او د یو کافر خز پسر نبی علیہ السلام و د جداغی مفروم دا ده خور لور خور لوری اگر چه د کافی دا کافر دا اولی که آزاد دا که نبی علیہ السلام و دا تا واپس شو. چیو سوار لی راکا ضرور پسی زم ا شام د دل او دوم دا زمادا پلار حاتم دید سخانه خلاف دا چې زما قوم د قید کیو زله آزاده واپس نوبي علی السلام سوار لی مر او سره د انور قیدیانم آزاد نو دا بیا تل د شام تا او صحابه مسرلی ګری دیو دعا د سوابه وسرولې کل دوره سوي شام زکه دا د مدینې نه شام د ډېر فاصله ده سهارا غاني دي ځان غلي دي یو خزا سنگه لاړ شي سوابه وسرکل نو دې چلتا بیا شام نو نو دینو وی وی تا اوره سوره نو رور سره میلو شونه حیران نو یوخه رور چدانو ملامت کا هغه ته وی وې تا چیرې نو او وګور خزده ځان سره راو وستاڅې دغه سپری قوم ملامت مهمه او دیم دا غته پوسوکو په تعداد دیم د غلطی کړیلا چې تواله او تخته ده د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډیر زیات سخیره زموند پلار نام زیات سخیره د خاتم تایره او تاسې سخی سړی ده واخلاق او والا ده په کار او چې تو ورغلې وي تخته ده نه وي لقد فعل, فعل, فعل فعلت ما كان ابو گایا فالوها اداس ساخا گئی چه ساپلارم اغسینو کولا دمونگ دا پلارنم دیر ساخی دے نو بیانتل یا دیولی دا لستل یا واللہ والم خو نبی رزلام د آیاتو نلولی اون اربابم من دون اللہ والمسیح ابن مریم دی سایانو خپل پیران مولیان په خودی توب نی او ایسی ابن مریم نیم خودی جوړ کردے دے نو دیوتو یا رسول الله مو خود چر خپل مشرانو تا عرباب او خدایان نووی قرآن وی دیتی خدایان جور گرد مو خود مو خود سو خدایان نوگرنلی نو تم عبادت نکو دا سنگ قرآن وی دیوت خدایان ویلی نو نبی علیہ السلام وی عجل آو ولیکن یحلون الهم ما حرم اللہ فیستحلونهون وَيَحَرِّمُونَ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَيَحَرِّمُونَهُ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ د عبادت مختلف قسمونه ديګا الا کوم نو حرام کړې دي مولیان او پیران وره حرام حرامو نو دیوته حرام دي او ولب نو حلال کړې او پیر مولا مور لدا ځان نه حلال ک دیوته حلال وي دا مه عبادت دي ګنه څنګه چې روکو سجدد د الله نه سیوا غیر الله تاس عبادت شرک دی نو د خپل طرف نه ځان نه حلال حرام جوړولو په پټو سترګو دا چا منل د تشریف له اطاعت وای کړه شرف الحكم وای مدام شرف نبی له سلام او ته د عبادت ته بی دلیل خبره منلا نو عدی وای زما غاړه کې د سونی سروزر سلیقو عیسایان غا کراس اچي غاړه یې نو اي نبي عليه السلام ماتو يا ادي اطرح عن قحاز الوطن وسن اي ادي دابوت لरेगा ديتے بوتو وي دابو زان لरेगा نو وي اغا شماتوي دا لري وي به ماتوي ما يفروك ولو تختيري هي يفروك ان تقول لا اله الا الله فهل تعلم من اله ان سوى الله تو مشرك کافر تو خو عیسائی وی اللہ منی تاس عیسائیان در اللہ در توحید ظاہری اقرارم کواه لا الیلی اللہ خواه نو تد لا الیلی اللہ نو تختیر دی حالانکہ تاتا دا پتا را چې دا الله نا سوا بلی لا حنیشتا نو عدی بیوی ما تووی نبی علیہ السلام چھ انما تفیرو ان یو قال اللہ اکبر نو فا حل تعالی اکبر من الله. تدین او تخذیر چې الله لوی دی نو دا دبطد چې الله نه بلغټ لوی نشته دا ځان د اهلی کتاب و او بیا نو ویل لسراتو سلام ته ما جواب کی چې رسول الله بسمه کلمه توحید و و زم مسلمان شو او بیا راتوي چې ان له يهود مغظوبون علیهم و ان الناسار زالون دا يهود د لا بلانت غضب اخترى او عیسایان ګمرا نو ایمان و تو وی چې زغه حنیف مسلمان شو ملت حنیفیت مې ومانه نو بدی نبی له سلام ډیر خوشاله شو مخې چمکو او خوشاله شو پدی باندې چېرا د ایمان او اسلام راوړ دوی دا حالتو زناسکم چې نو مسلمانوم زړه کې مختلف قسم سم خبرې اوصیر را حالات میری دل چ غوره دا مسلمانانو نوبی د اسلام لګري دارنګ خوشا دشمنان دي دلتا فقر فاقه ده س ک نام طور غریب خلک دی دد اسلام او مسلمانانو مستقبل بسی و داکشمکش شو خبرېې ذهن کېدي چې په دی کې الله پاک بس انتظام وککوو الله نظامی که نه وی پدې کې یو کسره غه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو دینه مخ کې دا یو واقع وی وی ز چې رالم یو هغه واقع وی یو دویم دا شوشه چې وی الله سما د ضرورت سړی کو را دا دا غینه مخ کې خبره وی ز چې رالم نبی علیہ السلام سره دا خبره اتره وشوي نو نبی علیہ السلام بیا پاسې ځان سره روان کړم کوړته مؤمن کوړته ورته مطلب دا خارخ کال دا بارا وغيرها سړی جماعت نابوزی وی چې بلار روانو نو پدې کې ما قتل الله زما تصریک ولا نو ما خدا ذہن کې چداله کړه دنیا دا بچیان غونته یو بچاو سردار دی په ځی جماعت نابارو ته پدې لار کې یو ګړی خدای نبی علیہ السلام ته دا, دا او نبی علیہ السلام ته خبرې شو روکلې دا چل دی واغه چل او دا کار دی وی نبی علیہ السلام ما ټڈی روبو سات ولال ولال پدې په چموقتل دی مای والله ما هاذا بملکين دا هو د دنیا بادشاہ نه دی بادشاہ خدا سي نه کوي چې بډایګان او کمزورو خلکو ته پلار کی په ګینټو ولاړی وای بارحال یو خدای ته سلی وکړه چې بادشاہ نه دی بادشاہ متکبری او خلکو زړغو خبرې نه کوي په یبارحال پدې کې زه چې خپل زې ته نوی نو چکنہ ستونو دکی او بالخ نبی علیہ السلام ماته داسه پیش کو او بالخ د سرمونی دا او د کجورو د پټ نه ډک شویو یماتې چ بلی کینہ یوتی رسول الله تک نه نشه تکه او په خپل د قصې په زما کیناز وی چې دا حالت مولي نو یماوی والله ما هاذا به امر ملکین با چی انداس نه کوي او خپل پروتوکول غواړي کنه وې په دې کې دا خبرو شو دې دوران کې د دین څخه خبره وي ماته یختم ماتې وي چې علم تکون رکوسیه ته په ایسایانو کې رکوسی مذاپوالانه دغه فرقې وکړه رکوزی وي ما وته وی چې او زم نه یماته وي علم تکون تفسیرو په قوم کې چې ز په دا څخه د شناسمه د کشمګښو چې زه په اسلام د رالم خدای حالات سپټلېږي په مستقبل سی زکه عام د دنیا خلک چلیمان اسلام اسلامی ځل کینیو خای خو بیا ظاهر بینی ظاهر ته ګوري ته د اسلام او مسلمانانو سمستقبري بخاری کی روایت راځي چې دې حالات او دې سوچ کیو چې الله تنظیمو کو نو یو سړی راه چیران ورو د نبیع رسلام ته د فقر او فاقه شکایت یا رسول الله د پلان کې قبیله نراغلم ډېر غربت فقر فاقدا قد ساليدا سنشتا لوګه دا تنددا بس نبی الله سلام غلی شو صحیح جواب ورنک په دیکې لیک سات بعد بل را آ یا رسول الله بلان کی قبیله نه راغره هم دا دی غله دی بدمنی دا قتل و غارت ته په نبی الله سلام چپش لیک سات بعده مات مخه مات یادی هل را ایت الهیرا ته الهیرا علاقې دی دلیدا ارا ارا وی ما ور دیلې د مې نه دا او ورې می دی چې ډېر بلکه آباده او ډېر له اړیکه او خی له اړکه مشهور زې وی ما دی وی کټا دا الله ژوند درک نو داسې حالت بو ګورې چې د هیرې نه یو کی جاونه شینه خزب ب کی جاوه کې سره سپین ما زیورات به چولی مال دولت به وسرې او دا الله کور دا برازی یک یوازی را بشی بیت اللہ نا با توافو او واپس با قلی خیره تلال شی خو پا دی لاری که با دا د بل ایچ نه نا یری دا دا اسلام مستقبل و د اسلام دا نظام با دا نتیجه چې دومره امن برازی چې د حیره نه د عراق نه مکی تراتلل دا دوار و طرف و طلار پر امن او اس خوف او خطر بوسرنی وې چې دا خبره نبیع رسلام وکړه چې دې سره به راني نوې ماوي چې په عین رسو سو توې هغه زموند د بنوټه قبېلېغه مشهور داکوان بچرته دغه زموند د قبېلې د داکوان اوغه مشهور او دغه لار کیو نو یې زړه کې مدار علمد نو سیرت روایتو کې راځي چې داوته نبیع رسلام ترپ نوېلی شو یا د بیا خپل رستوي چې اغه ڈاکوان بعد د خلقو محافظین جوش دا کو محافظ زکه دا, دا اسلام د تعلیم و تربيت او د اسلام د نظام خیر برکت ته چې ڈاکو بیا محافظ کوي داسونه چې اسلام تر اغری چې صحابه و د موایو اکثریت د حالات قاتل وي شراب سکي زنا کوي دارنګ دروخ بکین دی هر سو بکین او اغای اسلام ترازی سونا لوی خلق دی بیا جوڑی نوی ما زہن کدا خبر رالا وی بیماتووی یا عدی کستا امر ڈیرو تا تبا چې چه دکیسرہ ابن حرمز دکیسرہ خزانے براش مدینیتا فتوحات بوش بیماتوی یا رسول اللہ کم کسرہ یاد ہے کسرہ ابن حرمز وی اماد بنی بیر اسلام آو که سړېب نه یادو یعنی زیادو یې نې دا فارز بچا سوپر پاور دا راته آشنا کار شو لکه سوپر پاور بدیفت حق یودایي خزانيو مديني و وي په دې کې بیراته وي په دریم ځل یا عدی کطا له عمر درکه نو تبا دا څه وخت وینه چې یو سړی با د لپا د سرو سپینونړه دک کړي بار به راېستی خلق لو به ورکی یا به زکات یا به صدقې ولیکن چې داتې واخلي خلق به دونه ماړه پټ او دومره به پرماني او دولت راش ادیب ابن حاتم رضی الله عنه رستم بیا وایي چې مؤقتا اغا دهيره نا یوازه خذا بیت الله تراتل او بیا واپس تل پر امن نا خزمې مولیدا د اسلام د دا نظام امن داسه امن را چې تمام ملک او دنیا کې امن او امان چا سره سقترانه او دوین وین د کسرا د فارس خزاني ما اونلي دي چې سره پرالي بلکې روړونکو کې زمم اجهاد کې زم شامل شوم او خلکو توي کتا سلا لو مردار ک نو دا درم شه بتا سو ویني چې نبی سرهام ابو القاسم صلی الله علیه وسلم نه می وری دریو چې د سرو زرو لپه بيډکی سو بني چې وېخلی دونه بخرق ماړه پټي او دومره با معشی خوشالي راغلی د اسلام د نظام د برکت نو ادي وي دامه نه ولي د لرا خبره اصل کته دی د لرا خیال وطن ده دغه عقیده او مرز لانو حضور کې شوي و د موشوا او عد عمر جلانو دور کې دا فارسم فتح شوه ده. نو دا غو دور کې شتا یا خبر نه ده یا تیر دی یو خیال نه دا عمر جلانو په دور کې د یمن گورنر معاذ بن جبل رضوان خدا نبی علیہ السلام لې غره خپل اخیری ژوند یو کال هغه د یمن سمر محصولات ټیک سنا زګادون راځه نو دا یې 1/3 سلسه مدینه ته راولېګه نو مرزلان هو ورپسې خط یا اتلو لېګره چې ولی تا نه ایر شو ت체 کله نبی رسول الله میمن دلېګلې نو تا ته دا هدایات کړیو چې داغي د فقاه دا, دا مالدار نه باخ اخلی او داغي په فقاره کې به تفصیمه نو تا چې کم ټیکونه زګا را راځه ما ګلې دي ناغه د هغه ملک په خلکو لګاوه تا مدینه ته ورولېګه ورته وی امیر المؤمنین مونږه کارو پو او پا خلکو میں تقسیم کرده یاو سلس اضافی شو دلتا ضرورت نشت مزا کمی داروید دا. پا در امکالی دو سلس دو بڑت تین مدینه دارو لگو یاو سلس ال دولا گی. او پا در امکال تمام محصولاتی مدینه دارو لگو او امیر المومنین دوی پا یمن کې داس سوک نشتا چه زکاة و خیرات و آخلی خلق دمرا مالدارو دارماشی طور خوشحالی راغ لگو داغه او عقیاب د عمر بن عبد العزيز په دور کې و عمر بن عبد العزيز په دور کې داغه یو د دا عراق گورنر د عبد الحمید نوم نه ناغه د قصه وکړه چې مسئولات عمر بن عبد العزيز لا راوړي ګل مرکز ته او ورته د تل توله راغلي د التا اوله گاوا نصو خطوت تل راغلي د دې ترجمه ز هغه کتاب الاموال کې یو کتاب داغه کې را نقل کړي نو آغا دا د امیرالمؤمنین عمر بن عبدل عزیز او د عبدالحمید منس کی خط کتابت شوې نو امیرالمؤمنین او طويل چې دا, دا پیسې دا معصولات ماصولات تمر هغه مرکز تمرکز کی ضرورت نشته د عراق په خلکو لګاوه نو دا س یو دوه درې خبرې ورته کولې وي یو دا چې دا والا ار خلق چې اړې قرضداری دې قرضونه به ادا ک او دا جوارول دا کار مې کړې وایخا دا څوکا هغه خلک چې ودو نه ندی کړی یغیله ورکه چې ودو نه پیوکی وی دا کار مېم کړی نو بیا وته دا څوکا چې کمو ځړو خلکو چې ودو نه کړی دی خو دا خزې مہر په پاتې رايله ورکه چې دا خزې مہرونه ادا کړي کار مېم کړی وی وته وی خدا څوکا چې کمو خلکو سرزمي کړي او اغه غزمه کې نشي آبادولې نو غیله بلا سوت کنا قرض ورکه چای چایی پیزمک عبادی کې نو دا خیری کاری بے بیاؤک دوه آشه خوشحالی او یا رس پلا امیر المومنین ماسخوتن و چاور او امر بن عبدالعزیز تا کور نرو و امیر حکمرانان نو کنش لکه پروتوکول و رسیدل و تا گرین هم کور ساده د خټو دکه شعزادا خوشعزادگی پریخ و چکل خلیپش و رتو و جنیم اشوا درو و تولی یا امیر اومین دا تیلی و دا سری دا صدقات تی زکات زپی سوکم بیت المال که که دا دا اغا پلان که لقینا راروانیم سوکشتن چه زکات قبول کی نمائزه بیت المال که بی که دا دا سی دا دا اسلام دا غا عدل و انصاب دا نظام دا خیر او برکت دوی نمبر حال دا سی حالات نو دا دیر زیلان خدا خبر چنبی علیہ السلام وطا دا معشيخ شاره متعلق کړه ناغم د عمر زران حضور کې شو بار سولت داسې د دې طریقې سره دی, دی ویجه ما بیا اسلام روړو او بازو روایتو کې د قاضی د خزې متعلق ذکر کړي چې د قاضی نه د عراق نه کوفی کوفينه با کوف با باندې او سړې بیت الله تعالی رواني او سیرا وسره بلي خو بارحال دا بیا د ایمان روړو دا یو مشهور صحابی دی ادیب حاتم رضی الله تعالین ہو بل واقعه په دغه کال باندې دنا جاشی وفات ته نجاشی وفات نجاشی دغه حبشه بادشاه ډیر نیک سیرت وړو عیسائیل ماسبو بیرستو اسلام قبول کړ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وسرا تعلو کو خط کتابت شو بیا چی مکی دور کې مسلمانانو باندې تکلیف زیات شو نو دوازله حبشه ته حجرت شوه په دویم درم صلورم کالم او پوووم کالم بیا مهاجر لیگلی دا جعفر طیار رضی الله انو د دوی امیر وګړه واقعيات راغې تمثيلي واقعات, واقعات مونږه سیرت پا مکی دور کې ویل چې هجرت شوه حبشه ته خو بارحال پا دینا هم کال بانده نبی علیه السلام تا اطلاع رالا را چه نجاشی اسحما پلنو میں اسحما, اسحما ابن ابجرو اسحما اسحماوی لکی گی آتیه تا آتیه دا د و بادشاہ دے و دا نجاشی لقب دے دا لقب دا دے لقب دے کسرا قیسر نو دا حابش و بادشاہ تا بے چه نو نجاشی وی د وفاظ شو نو نبی علیہ السلام و سلام صحابه کرام او تابع چی اس حمد الله غ نیک بنده ما تا اليوم رجل صالح انیک سره وفاظ نبی علیہ السلام سره ملاقات نه دشه نو صحابی نه ده ته محظرم وی چې د صحابی او تابع منس کی یعنی د پیغمبر ژوند جون مونډله د ملاقات نه دشه او ایمان رو له د غدوری لکه یو د غینه دا نجاشی ده محظرم دارنګ بلبکی اویسه قرنیو چې دا نبی علیہ السلام په چون کې ایمان وروړو او ملاقات نو شال به تد خپل را عليګلو واغځوي په سمندري سفر ګيو نو کېشته په الټش ونو هغه سمندر کې ډوب شو دا اس همره اعلان هو دا اس همه سے دی وقات شویل نو نبی علیہ السلام صحابو د ویو جبريل امين راغه نبی علیہ السلام ته خبر ورکړ چې اس همه شو نو نبی علیہ السلام صحابو د وی فصلو علی اخیکم اسهما جنازه به وکي نبر نبی علیہ السلام جنازگاه تابوت او صفونه برابر کړ او سلور تکبیر جنازه غایبانا پنجاشی باندیو دا غایبانا جنازه دا خصوصیت د نجاشیو ځکه چې یو خدا دیر لوے و د ډیر لوې تعاون کړو مسلمانانو سره په صح وخت او بادشاه د ایمان روړې او داوه چې ال تدونه مسلمانان نو زکه نو ټول قوم عیسایان دي نو نبی علیہ السلام به اساس دا وجي اده دی بلې وجي جنازه دي زین کړو واغه روايات کی راضی چې بالکل الله رب العزت د نجاشی هغه کټ پیغمبر داسه مخامه زکه چې نبی علیہ السلام عام معمول ده نه چې غایبانه جنازي زمو مزب حنفی کې غایبانه جنازنی و جلا بچ ډېر ویلي صابې کرام شهیدان شوی دی لری لری خنبی الله اسلام په مدینه کې غایبانه جنازه نه دا کړې ine جعفر تیارې خپل د ترسوې وفات شو زید بن حارسه متبننه عبد الله بن رواحه دروونه کې به دي غره جنگي موتا کې شهیدان شو خنبی الله اسلام په غایبانه جنازه ځکه نه دا کړې نو دا د خصوصیت بل په کال کې په کال کې شعبان کې امی کل سوم رزیلان ها وفاد د ده نبی علیه السلام لور د عثمان رزیلان ها دوی موی بی, بی یوی روقیه و رزیلان ها ادا بدر په موقع وفاد شد و نبی علیه السلام عثمان رزیلان ها بدر نده و جنه ایسار کرده و تا تمزه زکا زمزم و سوکشتانه و دا زما د لور یعنی ستا ده کور و بیماره ده نده ده تی مارداره تا ایسار شد طالب الله پاک دا بدر عجرم در درکای او دا بدر غنیمت کې بدیسمی نو دی وجنه عثمان زیلانو شامل شوی نه دا پیغمبر پروینه یې سهر شوی دی دی وجنه امام بخاری دا بدر صحابه کرامو کې دا عثمان نوم لیکل دی چې عثمان هم سره بدری دی ځکه پیغمبر ورته ویلي چې طالب دا بدر اجر او ثواب الله رب العزت درکای نو دا وفات شوی و دا پدین احمد ام کلثوم نبی علیہ السلام باندې خپاو او نبی علیہ السلام بیا ام عاتیہ یو مشرد صحابیہ ده هغه ته ویلو د غسل طریقې او د خپلوا دله بدیدې غسل ورکه دا چې ورکه کپڑے کم کفن دا ټوله طریقې او تفولې او نبی علیہ السلام خپو بیا قبرستان ته اورا اولته دفن کړه وی نبی علیہ السلام قبر سره ناس تو سر بنوخ کی روانه لوري و او نبی عليه السلام بیا داویرو د عثمان رضی خوبارک خو چې زما لو كانت عندي سالسه نو لزوجتو لزوجتو کها کزما بل درې ملورې ما بتاله درکړي نو عثمان رضی الله نو ډېر خوشاله نو درې ملشتنه زکاچي زينب رضی الله ہے ابو العاص لور کړيوا رقية او گلسومه د لور کو فاطمه رضی الله ہے علي رضی الله هله ورکړو بل لوري نو نبی عليه السلام کزما ګلورووا نوما باته تا در کله په دې کاله یو دوه واقعیت شویلې چې به ز دې کا نه واقعیت ختم شي اغا هو امیر عجلانی رضی الله تعالی او صحابي دی دا هغه باندې ده ته په سفر باندې تلو چې واپس با سراغه نو کور کې پر دیسړې ولید خزه سره ساړې مطلب غیر کا په بد فعله ما او هغه سره چېو شريك بنه دا سیماناتې کوټه غونډه و دو موقې کتره زکاخو پاکه معاشره وه دائم منافق اسی ظاهري ایمان ورو نو دبا د بدکارې بدفېلې کولی کرب صاحب کرام چې حاضر دي د بروانی کول په داسې موقو او د jihad نه په بانو پاتیکید دا سوابي چرته بارته له ده او امريسی الله تعالی او چراغه د کیش او کتا شو او سو کم نو خپه پریشان دي نو دې وراره د خپل قبيله سردار هغه ته وي چې دا څه مسالره لکه پدې موقع وسړې سګي ځکه قران راغلو او قران وایي ک یو سړې په خپل خزه بدنام راغینو نو گواهان دی پیش کی نو د ریان شي چې سرور گواهان نشته نو د وی ورشه د نبی رسول الله نما زمانہ پاره تاسو کا نو هغه راغی نبی رسول الله ته چې یو سړی سره دا کیسه وشي سبکه دا خزه ومړکای ک سړې ومړکای دواړ ومړکای او کومړی کتابو سره بیا سکه چه گواهان وزرانی. بس نبی علیه صلات و سجواب السلام سجواب ورنکا زکا فکر حل مسائد نبی علیه صلیم وڈیر تپوسون نخوا کول زکا وہی براتلا پدر نو بسی زی چه گواهان و بسی خو نیو با خفل کار کری تختیدلی بی او که گواهان د پخپلو دپا خفل سرگار سولی دلتاسو یاو دی واجن یا و دی پا کولو وخی شاند. نبی نو سلامې بسه د الله حکم د ما ته سان ته وي نو دا یادتون را ده چې ګا به سر نیشته نو دا سیدونونکې کان و دا کې او د لانطرې قړې نور کې د نو د وخته کمی د بچ نما خبره پریخوا خو دا واقعې دغه وخت شو وه دا دیېر سووي سره دا واې شوی وه نبیان نبی نو بیا السلام د د ښه او د راغ سر جممات ته او لیانې او نو بس دغا سلور ګوا وکړه پظم ځلی دونکی چرتا زه دروغجن نو په ماده د الله پاک لعنتی نو بیا خژتم گنجایشي نو خزا پاسه را ناغل سلور چې دې ګواه ہے او پی انزم زریوې په ماده د الله غضب کچرتا زه دروغجن بس نبی عليه السلام دیمنځ کی جدای را بس ټک د اوس د تاوې داوي په سنن کی ګواه نشتا اخرت ته مثلا پریډیو د دیمنځ کی جدای را لعان سره جدای راش نو هغه جدای را بیا نبی علیہ السلام ہوئے گو رہے چی دا ماشون بسنگ پیدا کی انزروہا پہنجاد بی احمر قصیرن مصلا وحر دن نفلا اوراہو اللہ قد کذبا که ماشون دا سے ہو شکا نا چی چنجے گنتے ہو نو مطلب دا دی چې دا دی عمر بچی دی خود په دې خدا سي درو ویلي دي او کچرته وينجات بي اسهمه آينا زليتين فلاح سي الا صدق عليها کما شونده سے پیدا شو چې تک تور زکه اسهمه چې دا دغه چوک نه هغه منافق شریخ بنه سامها اتور کتور او دارن غټو سترګو والو اټو کوناټو والو نو بزا خدا درو جن دا خوونه رشتینه دقه شو شو اما شو چې پیدا شو غ دقه شو دا شریک په شان دی نبی رسول الله قسم والله لو الا من کتاب الله لکان لی ولا حشان چون د شریعت مطابق فیصله شوه دا کله الله د دا کتاب نه و ما به خپل سزا ورکړې چې خو کار زنا کړي دا د شریعت حکم دار دی الله تعالی پهنا چې ګواڼې شته نو لعان به کېږي نو په لعان او شوه دا نو ځکه اوسنه ورنا ماریبی خدا نو دا یو واقع هم په دا کالشه بلې واقع شوه دا غام دیه غام دیه دا یو صحابيه د مخلصس خدادا غلطي شوه وزينات شوه او یو صحابې د سره مايس اسلامي رزيران دا مخلص خلک دی خو بس انسان دی غلطي تی او شو شوه زینه او شوه نو دا معزم نبی رسول الله لرا غره یا رسول الله ما پاکه عصبتو حد غنا نبی الله اسلام ته مخاله نو دام ولا بیا را ده ولې صحابه ډیرو چې دخلکو او دا اخرت د سزا نه د دنیا د سزا خه دا, دا. نه پولیس نه ووج نه وارن پخپل ځان پېش کوي ولې چې ګناه شوې ده نه غونه پیغمبر ته ویل چې دنیا کې کی سزاره راکې چې اخرت د سزا نه بچ شو نو دینم پیغمبر مخواړو نو دې نبی عليه السلام دې رسول الله تم ما نه د مايز غونته مخړې نا ز دا گایو یو کوم پزان باندې چې دا غلطی مانا شوې ده ما پاک چې بار بار هغه دواړو په ځان اقرار نو نبی رسول الله صلي الله عليه وسلم د توې خزو زلاړه شاو چونکه حمل له چې ماشوم دیوشي بیا راشي نو چې ماشوم شنو هغه نه کی نیولې راواز یا رسول الله ماشوم شو او ته نه دیاځه دې ماشوم له پېور کا کله چې دا خپل خوراک شي بیا راشي نو بس دو کاله په پورکړل چې راتلنو ماشوم له نونه ټوکلا څخه ورکړې واغه پړلا یا رسول الله دا غو ما خوراک کئ نبی علی السلام یې ښا د دې ما شوم به سوک تربيت کئ دا به سوک وایي یو سوابي پاسه ز هغه ما شوم مالک دا خزو واسه با باريو هسته ترنامه پوري ولکنداو اوستو باه کې ښا ښکړه د دې پارا چی اورت کښه پونیش او پکانو یشته شو په دې باندې وفات او مايز رزلانو روباند هم په موګه دیوله پکا نو بس ده پا کانشتو نو چې چه د ده او تخته منده اکده منده اکده منده اکده من خالد بنی ولید رزیران همه خلاورا غی اچر د دووخ دا جامانی دا بس با ده سر لده اخلاس اک غریب را بریوه نبی علیه السلام ده دغسی چلو شاوته ده اللہ بنده بریخ به او زکا گوانو نو چه گوانی نو خپل قرارو کی نو گواہی چې پښه ودا سړې بیا د خپلې خبره نه وڑی چې نجی ما خونه کړي نو گوايانه پس بیا حد نه معاف کی خوريکن کا پزان اقرار سړی کړي نو د ځان اقرار په وخت کې کدی د خپل اقرار نه نو بیا معاف کیدېش نو چونګې د او تختل نگاهه کړی د اقرار نه واپس کېدو نو پرېخه باندې تا پسروو نو مردې کو خو شریعت مطابق خدای خو جولو نوبار حال بیا د خاید رجنان ده ته صدااسې او ته نه چې ذنی که نه چې سر دی وغه دغ خلاصان او سرداې بد الفاظې بته نبی نه بیا اسلام نه دا مووایه د دا داسې په دا خلاص تو دا ده چې د د دا مدینه که د مدیین په ټولو خلکو باندې تقسیم شي نه ټول مدیینې خلک به او بخلی شي. پا اخلاص او بیا نبی علیہ السلام پا دوی چنازم اپلا معلومه دا چې پا اخلاص ہے تو بیس او په دی کال کی اخیری کار دا شایو چې حج موسمو آتم باندې ما کفا تشوا نو پا نحم کالوانی نبی علیہ السلام پا خپل حج لنو ترے نو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر حاج مقرر ک او حج لیولے او د سره 300 کرام مسلمانان حج لټلو درې سو کسان نو ویل سلام پی او سوی اعلانونه کړیو سورۃ توبہ غلېوا یو خدای اعلان پیو او قاریز اعلان هي او پس شاته لې غره چې تبورشه او د اعلانونه بو کنه بس پمینا کې پیدای اعلانونه کړیو چې وایند کال مشرک ل را په برمنډه بهڅوک توف ن او سم هدې شوی وی چا چې د محهور خللا برج کړی دا نو د الله د الله د رسول د طرف ناوي سره موهد خ مچ او په کې عامل وفو یعنی. وفدون ابو النبي عليه السلام راتل نو دا وفود مون په دیوانه مخ خبره کړي وا نو د دې وفود سو وفود د غزوه تبوک نه مخ کی راغلي او سره غزو تبوک نه بعد خو مونږ ټول د غزوه تبوک نه مخ کی دي په دې طریقه دا نه هم کال واقعات د نبي عليه الصلاة والسلام د مدني دور پروش په پولو پوري ها دا سفر